A forgandó szerencse Jakabot látók már egy magános órában, és futólag említénk valami iratcsomagot, melyre különös gondja volt, mely éppen most is kezében van, azon különbséggel, hogy a csomagjával nagyobb, mint előbb, de a papír darabok nagysága és színre tökéletesen hasonlók egymáshoz. Most már ideje van megmondanunk, hogy egy csomó száz meg száz embertől összeszedett kötelezvény mindazon tőkéről, melyet takarékos középosztályunk régtől fogva a Majoreszkó uradalmainál letéteményezett. A hír e kötelezvényeknek is ártott, de annál többet használt Jakabnak, ki emberei által holmi levonásokkal magához váltotta mi annál könnyebben sikerült, mert a hitelezők türelemrelőnek utasítva, pedig némelyiknek csak azért is kellett a pénz, mert meg nem kaphatta. Mint a szerelmes leveleket, úgy ápolt a jakabe csomagot, melyel a végső lökést akarta megadni a majoreszkó erszényének. Tervei oly szépek és józanok valának, s íme, midön már a gödöl szépen készen volna, az áldozat megkapaszkodik a legújabb törvényben, és kimenekül. De csak félig, mondja magában Jakab, van itt még nagyobb csomó, ha az egyik nem sikerül, sikerül a másik. Szántai répett be, s egy csomó egyel kifizette a kölcsönösszeget. Kár volt sietni vele, mondja Jakab. Minden becsületes ember tudja a pénzt használni bármikor, mondja Szántai hanem alkalmilag kérdek valamit, Jakab. Tessék parancsulni! Hol vasta az 1840-i törvényeket? Igen, tekintetes, uram. Annál jobb, tehát emlékeztetem a 29. törvényszikkely második szakaszára, melyben a zsidóknak ezentúl megengedtetik, hogy gyárakat, kereskedést és mesterséget űzhessenek. Jakab, nem volna jobb -e dolgokkal foglalkozni? Nekem itt is jó, feleli a zsidó. Nem így kellene meghálálni a törvényhozás jó szándékát. Köszönöm alázatosan, mondja Jakab egész szentelenséggel, nem vevén észre, hogy az ajtón tantidugja be fejét, bizonyosan pálinkát akar kérni. Tehát gúny a fizetés a nemzetnek, mely nem törni, hanem boldogítani akarja a zsidófajt, hogy ne legyen kénytelen csalni, Hát ne csalassák magukat, mondja ismét gunnyal, mire Sándor elhalványult, hanem közbelép a cigány. Zsidó, nem tudsz hallgatni, mondja a cigány. Majd aztán én is még bánom, hogy eddig hallgattam. A zsidó szörnyet rémült, s oly eszeveszetté lett, hogy hirtelenében még a kanapét is Sándor alátolta volna ülésnek, ha ez szótlanul el nem hagyja. Tanti megitta a korty pálinkát, és szintén szóltalanul ment el. Szántainak megmagyarázhatatlan lőne hatalom, mely oly érvényes parancsokat osztogat, azért megvárta a cigányt a majorok mellett, holaszán háborítatlanul beszélhetett vele. Tanti! Étt vágyok, tákintetes uram! Úgy látszik, nagyon tudod ennek a zsidónak a nótáját. Na... Csak van ennek is egy, tekintetés, uram, aztán az a jó, hogy nem kell hozzá hegedi. Hány titkát tudott, Tanti? Már megint kérdés, tekintetes, uram. Látod, maga vagy az oka, mikor most másodszor mutatod a hatalmadat, és én azt meg nem foghatom. Hát, még a kárja érni a tekintetes, úr, hogy ez a roncsidó gazembernek mondhasson? Csak azt nem, Tanti, inkább nem kérdezek. Az Isten ágyja meg a ténsurat, mondja Tanti. Á, nem, hogy hiába ne állított meg a tekintetes úr. Hát, azt mondom, ha majd est a kis aki nagy úr, már nem érje el a nyavala, aztán mégis nagyon útban les, akkor, tekintetes uram, csak akkor hívasson áll. Minden jót kívánok! Mondja a cigány, és szántait a majoroknál hagyta. Ezt hála Istennek, mind nem értem, mondja szántai, ha nem jól megjegyzé magának, hát ha lenne olyankor, mikor ennek hasznát is lehetne venni. A majoreszkó a jószágon volt már, és az utolsó hajdúnál is előbb fölkelt, hogy a béresek után lásson, és az elpazarlott időt helyrepótolhassa. A megyei gyűlések tevének csak kivételt, azonban tettleg egyéb részt nem vett, mint hogy a hosszú viták után kimondá a végzést, akár jobbra, akár balra dőlt is elakocka. Eljött eközben az idő, hogy az országgyűlésre szólító utasítások kerüljenek szőnyegre, és a bankárt a megye a honosítandók közé ajánlotta, valamint egyéb megyéket is az indítvány mellé kért föl. Ezután következik szántai másik indítványa, a nemnemesek hivatal képessége. Méltóságos főispánúr, Szólamlék úr, szól meg a gyűlésen, mire tapadó bácsi egy hatalmas halljukot bődített el, s utána oly lárma lett csupa halljukból, hogy éppen azt nem értette az ember, amit meg kellene hallani. Méltóságos főispánúr, tekintetes karok és rendek! Mit akarunk? kérdik Lein. Hát nyitva felettük az ajtót, hogy minden ember utánunk bujkáljon be az alkotmány sáncai közé? úgy -e, megtanult magyarul Leinúr. úr. Hát ezért ontották őseim drága vérüket? Hol ontották? kérdi egy marha hang, melyre mindenki a szóló felé tekint ki nem más, mint a mi kanászunk. ki mióta kiszabadult, a nemes községekben járkált, és most is csak azért szólamlott meg, mert Klein urszántai indítványa ellen szól, se tekintetben nem bírta megállni a szót. – Kicsoda az a goromba, fráter? – kérdik Klein pártfőnöki büszkeséggel. – Én nemes kis András vagyok! – dühönk a kanász mellét verve míg Klein uramat ez a névrokonságró túl kihozza sodrából, de Amaz még hangosabban kérdi. Hát az urat hogy hívják? És úr az is, mondja valaki egész ártatlanul. Már mit beszél az úr? Riada szólóra a kanász. Hisz én ösperem ezt az urat, mondja a kanász. Jobban tudom, mint akárki, hogy hívják, hisz őt úgy hívják, hogy... Izé, minek is mondják? Klein. Az egész teremben sajátszerű izgalom mutatkozék, nem mintha a kanász nyilatkozatán botránkoztak volna meg, de hogy a plenipotenciáriusnak valaha klejn volt a neve, s akad egy ember, ki annyi idő óta nem tudta elfeledni. A Majoresz kora legkellemetlenebből hatott a dolog, s mielőtt magának összefüggő értelmezést gondolt volna ki, Önkénytelenül jutott eszébe a gondolat, hogy ha Klein egykor B nem volt nemes ember, úgy most sem az. És a silány ember az országban őseink vérét emlegeti, gondolná magában a büszke mágnás, kibán megtörötten állt már, de még rendületlenül áll lelkében az a gondolat, hogy az ősöd tetteire az unokaméltán büszke lehet, de Klein úr őseinek vére mikor folyt Magyarországban. Nem, egysorban nem fogunk állni, gondolágróf, a gróf, s mielőtt még egy lélek szólt volna, szavazatra ereszti a dolgot. Ez világos lőn Klein úr barátaira, s az ellenfél riadva élteti a főispánt, ki a zajos éljenektől meglepetve Klein úrra valóságos undorral nézett. Hisz kelle undorítóbb, midőn a bitorlót jog egy oly nagy osztályt akar sárba hagyni, melyből csak csellel tudott föllep kapaszkodni. A lelkesültség nagy lőn, a pártok összefolytak, és a főispánt majdnem összeölelgették. A főispán a szavazat alatt magához szólítá szántait, s egy ablak közben egy kép szólítja meg. Mi lesz az indítványból? Hihetőleg győztesek maradunk, méltóságos uram! Megelégeznek önök egy Nem, méltóságos uram! Még az ősiséget akarjuk eltöröltetni. Ám legyen, szántai, ám bár két évvel előbb készettem volna mindenemmel megküzdeni ez elv ellen. És most, méltóságos uram, megadom magam az igazság érzetének, többé nem akarok küzdeni önök ellen. Méltóságos úr, tán jelen a pillanat, hogy kérdést tegyek, mire egykoron nekem választ ígért. Egykor azt monddám éltóságod, mi franciák. Mi magyarok, édes barátom, mégpedig testül lelkestül, mondja kezed szorítva a gróf. Úgy, e két testvér nem lehet többi ellenség, hisze két szó választá el önöket egykor. Kibékülünk, mondja a gróf megindultan. Halljuk, kiállta a tömeg. Mire aztán a fő ispánt kimondá a többséget, mely nem sokára az egész országban szerte hangzott, és meglőn a nemnemeseknek adva a hivatal képesség, melyre mindig büszke lehet az akor, melynek évszáma a következő lapon van megírva.